помітили люди, вернувшись до своїх обстріляних хат. Тепер там ходять за підем станції, як марсіани в зелених комбінезонах, у масках, хапають курей за лапи, кидають у мішки. Воно б'є крильми, кутку дахтає. Хай уже той леопард що бракувало людям і курячих епідемій. У школах нарешті розпочалися заняття. Дітям рекомендують ходити обережно, обминаючи вибухонебезпечні предмети. То що їм на пуантах ходити, як по міному полю? Баба Козу має висилати уперед на довгій шворці. Вірка сердючка співає, що не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так. Гуляємо. Але, як сказав телеведучий з Ящика, святковий настрій дещо зіпсований. Дещо. Обстріляли мирне населення, привезли трьох убитих з Іраку. Народ протестує, матері виходять з плакатами. Поверніть нам наших дітей. Але президент заявив, що ми там виконаємо свій обов'язок до кінця. Який обов'язок? Перед ким? До якого кінця? 21 травня, день народження Гії Гонгадзе. Це б йому було 35 років. Всього лише 35, а його вже немає четвертий рік. Нова біда, ректора Ужгородського університету, знайшли з ножем у серці. І відразу ж було повідомлено, що це самогубство, та й по всьому. Що й забагато цих загадкових самогубств у нашій державі, нещасних випадків, нерозкритих убивств, але суспільство адаптувалося вже до всіх трагедій. Всі до всього звикли. Всі от всього втомилися. Справу Гонгадзе вже теж сприймають як серіал. Наростає підземний гул президентських виборів. Що де ті вибори, а карлики вже посунули з усіх екранів. На безконечних ток-шоу тукують як глухарі. Об'єднуються дони і подонки. Роз'єднуються патріоти. Дивлюся, я на цих політиків і думаю. А були ж колись лідери нації, такі як Ганді, Народ назвав його «Махатмою». По їхньому це велика душа. Господи, де ж наша велика душа? Чи ми вже більше цінуємо велику кишеню? Однак є ще у світі диваки, які живуть своїм окремим життям. В'їхав у Києві талієць, поляк за походженням. Януш Рівер, Худий, засмаглий, на велосипеді. Стартував з Риму ще на початку століття, поклавши собі за 10 років відвідати 110 країн. Зупиняється де хоче, ночує, де доведеться. Під зорями – той під зорями, Під скиртою – той під скиртою. У нас тут ночував у старому вітріку, в музеї просто неба. Може він самотній, Може пережив якісь потрясіння, Може одрубив своє і просто хоче свободи, Тримає курс на Китай, Індію і Непал, Може поїхати в Кенію на велосипеді І не конче вбивати лева. Йому вже на цьому не залежить. Йому 68. Оце я розумію землянин, Хоче побачити землю, на якій живе. А якщо вмерти, то тільки в дорозі жартує. І знову тисне на педалі. Нестеменні ознаки наближення виборів. Листівки, відозви, газети, буклети. Медійна артпідготовка, Безсоромний піар. Агітація забиває всі рецептори. Стрілочники нашого бездоріжжя переводять стрілки. Політики з великої дороги переставляють семафори. П'ють ліхтарі і підмінюють назву станцій. То було хоч в комуні остановка, а тепер хто куди. А цей народ і їде, як у товарняку. Нужденний, задурений, принижений і забитий. Щось жує. Визирає з вікон, ремствує. А й не подумає зірвати стоп-кран. Або хоче пробратися по вагонах. Подивитися, що там за машиніст. Може він дурний? Може п'яний? Може навмисно веде не туди? Може він взагалі не вміє водити поїзд? Може у нього до потилиці приставлений пістолет? Горіховий наш інтелект. Вибираємо тих самих і тих самих. А потім жахаємося. Що це за чудовиська у нас при владі? Та це ж сон нашого розуму їх породив. 3 липня президентська компанія стартувала офіційно. Кандидати, як по команді, рвонули на перегони. Україну заклеїла агітація. У Сінгапурі за таке обклеювання у громадських місцях можуть оштрафувати, посадити або й дати бука з бамбука. А тут кожна партія обклеює своїми лідерами. Усе до чого береться клей. В Японії створили синю троянду. У нас блок сили народу. Народу справді зібралася сила селена. А що народ у нас співучий, то й кандидата у президенти висували на співочому полі. Він дуже гарно говорив дякував за довіру» і, прихиливши коліно, поцілував краєчок національного прапора. Народ зірвався в аплодисментах. Народ вбачає у ньому лідера, вождя, батька нації. Тим паче, що він уже має опінію «батька гривні». Як на мене, трохи завелика дистанція від гривні до нації. Але народу видніше. Співоче поло співало. І чомусь було дуже багато помаранчевих прапорів. Я раніше таких не бачив. Палахкотіло над полем, як полум'я. Кажуть, це нова символіка блоку. Оранжевий форс-мажор з підковою посередині. Що ж, дай Боже, підкова у нас – щаслива прикмета. У Баварці фестиваль пива, каже дружина. У Венеції фестиваль шоколаду. А в нас вибори, вибори, вибори. Вибори стають грізною реальністю нашого життя. Не встигаємо от бути одні, як вже вони хильно насуваються інші. Фактично, це ж і не вибори, як сказав мій друг з Каліфорнії. Це переставляння ширм. Влада – опозиція, опозиція – влада. Часом з обох боків виткнеться така пика, що хочеться бити обидві. Кандидатів до трьох десятків. На всі електоральні смаки. Є бомж, є слюсар, є академік, є поет, Режисер і посланець Бога в одній особі. Є комуністи, соціалісти і провокатори. Є славянофіли і українофоби. Є червоні, зелені і ніякі. Один приїхав реєструватися на бронетранспортері, другий – на поливальній машині. Бруд, яким вони обливають один одного, не змиєш ніяким шлангом. Але реальних кандидатів двоє. Наш нетиповий екс-прем'єр, що в аурі народної адорації стрімко набуває рис справдішнього лідера. І кандидат про владний, у розпорядженні якого адмінресурс, сприяння московських політехнологів і підтримка всіх донів і шавальє. Він уже твердо ввійшов у роль єдиноможливого переможця він проносить себе крізь мітинги з поставою і усмішкою вождя, звідусіль на нас дивляться білборди з його портретами, в народі їх називають бігмордами, часто їх хтось обливає фарбою або пише щось непоштиве, через що в кущах несе почесну варту міліція. Чигаючи на зловмисників, що породжує дошкульні жарти й анекдоти, і стимулює інтерес до його двох судимостей, скасування яких і досі ще не доведене. Та найтемніший правитель м'янми не обрав би собі такого наступника, обурюється дружина. І якби хоч одна судимість, а то ж дві, якось негуманно випоминати людині гріхи юності, зауважив я. А хто б йому випоминав, якби він не перся у президенти? вибухнула вона. Та ради Бога, може, він золотий чоловік. Може, хороший господарник? Але закон є закон, читай додатки до Конституції. Двічі судимий президентом бути не може. Якби мені хто сказав, каже батько, коли нам крутили руки під судами, коли хлопці гинули по тюрмах і таборах, і ще й мріяти не могли про свою незалежну державу, що десь у шахтарському посілку вже підростає майбутній президент України, зриває шапки з перехожих і матюкається, відбуває вже другий термін, десь тут же, на зоні поруч з політв'язнями юний рецидивіст із табірною кликухою хам? Чи могли б ми повірити в такий абсурд, змиритися з таким блюзнірством? Мій батько зовсім розхворівся. Сьогодні викликали швидку».